Ados, ba, Oztiraldun tan saian e, ospatuko den e, Euskaraz bizi gaualdia kari, ba, paradartuko dugu e, Urruñako Euskal Herrian Euskaraz, Euskarazeko, bi Derekin mintzatzeko, Gabirekin eta Joanarekin. Kaso, txaldeon? Txaldeon. Egunan. Beno, esan bezala, e, gaualdia Oztiraldun tan, baina lehenik e, ba, bueno, aurkeztuko diguzuen, e, nola da, izan den desmartxan, nola sortu den Euskal Herrian Euskaraz talde hau Urruñan, Eta bono, zen izan diren lehenengo paus horiak? Bo, gure taldea pixkat uh, soztu da, bon, helengar ezagutzen ginoen kidean artean eta batek beste ari ja, eh, jandioja berak talde ontan pagtagtzen zuela eta gero gohan imatu gira eta sartu gira Baina bon, beste fe, Euskal Ege osoan egiten da egiten da fen, talde horiek badira eta Urruñan bat izatea ongeatxe mandugu ere, Urruñan piskate euskalduntzeko. duntzeko eta... Urru, iru, bon, laukidegira baina bat... aske hartua da, baina, bon, laukidea eta... E, ekideak eginak e, gazteak zirzte, gazteriaren artean e, nola da euskararen egoera nola atzematen duzuta, Urruñan? E, Urruñan, nire ustez, ez dira gazteainitz e, euskaratak itenak, Eta bo, bakrik kasi ikastorakoak edo ikastoratik posa direnak Eta beraz e, dugu kantzitsua dela pixkat e, Euskal dutzea Gaztea begira bagira ere eta gazteak ez baldin badira ere ekan adibidez Eta lehenengo desmartxak duela jabete batzuk ez adutu behen ba, bueno, e, e, Batez ere komertzioetan eta urruñan e, gora zen e, jendarekin eta dendariekin e, Eh, bueno, ba, bat ematen egon zineten, nola joan zen azkeneaz. bai, bai euskarari labela presentatu genuen piskat eh, juinako komertzio guztiai, bai ginen badiren uh, albezain, uh, albezain bat komertziori presentatzea eta bombatzuk on hartu zuten. Eh, sembador eh, bada, bon illapa indegia juinan juinako zentroan Leron bada haragitegia ere eta ba, aldako ere bai, ez dute deneko nartu, baina askok eh, egindute, egindute pausoa edo nartu dute hori. Oze gira ez gireaz, uste hain beste pertsonek nartuko eh, zutela, baina azkenan askion geatera da. A eta, bueno, azkenanean eh, aipatu dugun bezala gienak eh, gazteak zirestenik, eh, bueno, ba pausu serio batetik eh, gawaldi bat antolatzera eh, animatu zireste, ostiralan tantan xeian eh, izango dena, zer aurkituko da bertan. Bras gawaldiak izango da, izango da edatikoa, gutartekoak, pintxoak, eta animatzeko ere izango dira euskaldantzak eta karaoke bat ere du a beraz alburuada da hurbiltzea euskaraz mintzatzeko ba alburu horrekin eh eder bat pasatzeko, ez? Bai, hurburua bai, eder bat pasatzea eta ere e, euskaldun berrientzat edo euskara oraino ez dakitenean zat eh lenpausuak euskaraz egitea. Hm. Bueno, eh, askotan eh, ez gara konturatzen, baina garrantzitsua esan daiteke zentzu horretan onelako gauzak eh, be, askaldu merriak animatzeko, azken batean batzutan eh, lotsa edo ukaiten dutelako, eta holako bueno, gauzak eh, aukera polita daitezke. Bai, beh, hori pentsatu ginoen eh, gaualdi honentzat eh, guretzat garrantzitsua zen eh, ikako ikaslak adibidez, ez lotattzea beste eta batzuetan adibidez tzean eta zerbait galletan ez dute beti haien haien esaldia ongi menperatzen du ez dute, dute jaten ijan nahi dutena eta beraz azkenan ez dute ez dira ez dira ausaktzen galdetzea, eta oh gaudi be... Banatuko itugu ere traktak edo papertxoak. Eta hola jendeak euskaraz pixkat galdetzen kasiko duta. Esaldi batzuk idatzi ditugu eta hitz batzuk ere garagagdo bat galdetzeko. Eman dugu garagagdoaren ahgazki bat adibidez. Eta garagagdoa idatzen duan eta bere ebaitatik esaldi bat formatzen saiatzeko. Untxa, ba, goratu beraz eh, gau aldia... Oztira luntan, erratxaldeko sortziretan xaian, eta, ba, azkenik, ba, hiendean animatu da dira bertara uriltzera ez? Bai, etu gi nugean. Mi esker Adio. Adio, mi esker.